ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו ימותו כל מוסדי ארץ. אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. אכן כאדם תמותון וכאחת השרים תיפולו. קומה אלוהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגויים.